Bon, Mezua neustez egunaren izenak ere askiarriki uzten du, amnistiaren aldarrikatzea. Beti ala izan da, hori gaur egun ala da, presoak hor ditugu, eta amnistia da, ne horri bakarra, preso guziei erantzuten alkolukena. Amnistia ere uh, bon, aldarik apen politikoa da, hori da ezagutza bat ere uh, preso horiek engaiatu diren bojokaren ezagutza hori ba da, amniziaren egunean. Bon, Usaian bezala behaz goizetik Biltzengira, Baskaria animatua eta geomitingam. Hor, ginen zauzkigu lekuko militanteak, e, bainan ere kortsikatik lagun bat etorriko da. Zulidari da e, taldekoak, Jamarri e, Han jan amnistiar kampaina e, jaldoi batean behituzte, haien egituretan... E, lugalde kolektibitatean eramandutena, bozkatu dutena politikoek, e, izi jarriko e, kampaina ahondia mandute eta hain dira biziki aldeortatik beraz ahien lekukotasuna izain dugu hor. Urten, e, biskat e, berezitasuna ere izain da, zen ta hor bon, guk bada hoita amost urte e, harigirela egun orian antolatzen, Ekipa horda beti, benar bizkatza hartzenari, uste dugu, momentua dela ere eskua pasatzea beste batzuek, Bez hoi nahi ginuke pasahazi mezua, gazter nahi ginukela amnistiaren egunaren antolaketa huri, edo amnistiaren lehema huri, ere hoiek ere hartezatzen behen gain eta izain da okazionia leku hori uh, pasazteko uh, gazter. Eta prezeski hor gazteak aipatzen behititugu, bon, gau aldeat izain da, ez da biziki behant uh, finituko, baina uh, taldeak izaintugu jo ah, animatzeko gau aldea, zaindugu uh, izaintugu uh, panxiz eta bere taldea. Talde berri bat, uh, ere uh, burning delight, uh, talde gazte berria, eta bukatzeko uh, zeltrezt uh, taldea. Anzi jabe biztanda eh, animazioa izain dea egunean egun eta bereziki bazkarian eta kukustu uh, taldearekin. Hala animazionaletik aletik eza izain dun.